Лікарку Антоніну знову направили до туберкульозників, до хворих на нирки, в епідемічні блоки, яких так боялись німецькі лікарі. Третий вважав, що Антоніна може поєднувати функції патолого-анатома з роботою лікаря в блоці ТБЦ. У Антоніни країло серце від того, що на туберкульоз захворило багато табірних людей, і особливо дітей з останнього транспорту на небо. І все ж військовополонені спробували хоч чимось допомогти транспортові єврею, приреченому на умирання в літньому наметі. Їм вдалося взяти звідти кількох дітей до себе в блок, відпоїти їх гарячим чаєм, вдягнути у вовняні жакетики, сплетені для них в'язальницями. Оскільки у блоці Червона Армія, яку вже були діти, то нових одразу не помітили. Блокова Мовгося теж не могла спокійно дивитись на ці живі скелети і разом з полоненими допомагала відгодувати їх, хоч добре знала, що як тільки про дітей дізнається Доротея Бінц чи старша поліцайка Турі, кари зазнає в першу чергу вона. А ранній Мовгося була теж матір'ю і не могла, байдуже споглядати страждання цих крихіток, приречених на смерть. Час від часу відбирали в'язнів для відправки на роботу на інші об'єкти. Збирали їх на табірш трассе. З табірної комендатури виходив комендант із своїм ад'ютантом і фабриканти чи представники інших підприємств. Звертали увагу на найбільш здорових і сильних за зовнішнім виглядом. В'язнів розглядали як худобу, зазирали навіть у зуби. Принеслива процедура огляду тривала недовго. Одна з полонянок не витримала. Коли її примусили роздягнутись, вона плюнула в обличчя ад'ютанта й тут же жорстоко побили і потягли в бункер. Звідти вона не вийшла. Цього разу було оголошено, що відправлятимуть на чисту роботу. Тому братимуть наймолодших, найвродливіших. Есесівки з комендатури в завуальованій формі пояснили, що їх поведуть обслуговувати панів-офіцерів, що вони матимуть усе – гарну їжу, одежу, шоколад. Хто не згоден, може лишитися, але пошкодує. Коли закінчиться війна, усім вам будуть надані особливі пільги і можливість повернутися на Батьківщину чи залишитися в Німеччині. Отже, ми будемо мати все, крім свободи і честі, зухвало вигукнула молода єврейка з намету смертників. Есесівка виштовхнула її сколони. Інші дівчата вже вели до машини, коли перед ними з'явилась напівбожевільна розпатлена жінка, Ніхто не помітив, звідки вона тут взялася. Жінка блиснула затуманеними катарактою очима і вивернула на дівчат страшну лайку. «Ви не знаєте, куди вас везуть? Дурепи, розпусниці! Вами пограються, пане офіцери, та й кинуть! Солдатам видаватимуть талони, на користуванні вами як худобою, я то знаю! Мою доньку, мою, мою дорогу!» «От Заразили сифілісом і спалили крематорії! Краще вже спаліть мене! Чуйте, спаліть! Навіщо ви мене в божевільню? Я зовсім не божевільна! Це ви! Ви, виродки божевільні!» Вона засміялася страшним сміхом. Есесюка схопила її і потягла назад до ревіру. Дівчатка, як овечки, кинулася в розтіч, затерлася в шеренгах в'язню. Тепер важко було визначити, хто дав себе обдурити і зголосився їхати добровільно в те найстрашніше пекло, офіційно дозволені фашистами будинки-розпусти для німецьких офіцерів і солдатів. Будинки-розпусти діяли в багатьох фашистських концтаборах. У них панів-офіцерів і асестівців обслуговували професіональні німецькі повії і молоді єврейки – у Васвенцілі будинок розпустий був створений у 1943 році на Різдво. Відкриття було урочистим і відзначалося як велике свято. Комендант табору власноручно видавав офіцерам і блокфюрерам спеціальні талони для есесівців та зразкових гефплінгів. Професіональні повії охоче прибували з Німеччини. Тому есетівці влаштували конкурс «Красунь». Їх не лякало навіть те, що в табірних будинках розпусти була велика норма виробітку. Вони мали приймати на день не менше шести візитерів. Дівчину, яка завагітніла, негайно не відправляли до крематорію або ж спроваджували до лікарів, які проводили свої нелюдські досліди над ув'язненими. В таборах була поширена інша, прихована форма проституції. Пане-офіцери у супроводі Аузерки заходили в дівочі бараки жіночого табору, відбирали молоденьких дівчат, нібито служниці чи офіціантки. Дівчата мусили роздягатися в присутності офіцера, мовляв, чи нема у них на шкірних захворювань. Після цього офіцери забирали їх до себе. Старші чини використовували їх як повій. Вродлива Рахіль, яка стояла з матір'ю в черзі до газової камери, впала в очі молоденькому есесівцю. Він добре знав, що її чекає, і вирішив використати дівчину для своїх потреб. «Ви така красива!» Ви нагадали мені біблійську красоню леліт? Я беру вас до себе в служниці і цим врятую ваше життя, сказав, відкликавши її вбік. Іди, йди, підштовхнула мати, яка здогадувалася, що вони стоять чергу недолазні. Адже з тих, кого раніше повели нібито купатися, ніхто до намету не повернувся а струб крематорію повалив густий дим з гидким специфічним запахом спалених тісток. Рахіль несміло пішла за есесівцем. Матір її спалили. А другого дня по табору рознеслася звістка, що з триповерхового будинку есесівців витягнулася дівчина незвичайної краси, яка не вбилась на смерть, і несамовито кричала, благаючи пристрелити її. Під'їхала есесівська машина, і, накривши дівчину плащ наметом,